Коли старий князь помер і владу успадкував Іреней, майстер Абрагам залишив країну. Молодий князь, якому зовсім не передався батьків потяг до всього незвичайного і таємничого, відпустив майстра. Але швидко переконався, що його магічна сила головним чином полягала у вмінні заклинати такого собі лихого духа, який дуже любить селитися при маленьких князівських дворах, а саме пекельного духа нудьги. А крім того, в серці молодого князя також глибоко вкорінилась повага, якою в його батька був оточений майстер Абрагам. Бували такі хвилини, коли князові Іренею здавалося, що майстер Абрагам – Неземна істота, яка стоїть понад усім людським, хоч би як те людське саме стояло високо. Кажуть, що вперше це дивне почуття з'явилося однієї незабутньої критичної миті в часи дитинства, і відтоді вже не полишало його. Малим хлопцем він одного разу з надмірної дитячої цікавості забрався до кімнати майстра Абрагама, а що був трохи розпещений, то вхопив там і поламав один невеличкий механізм, якого майстер щойно з великими зусиллями і з великим мистецтвом зладнав. Майстер дуже розгніваний, прикрими наслідками незугарності вельможного шибеника дав йому добрячого ляпаса, а тоді так само, не вельми з ним панькаючись, витурив його зі своєї кімнати в коридор. «Овливаючись слізьми, малий княжич на силу пробелькотів Абрагам Ляпаса!» Так що спантеличений обергофмейстер побоявся глибше доскіпуватись до страшної таємниці, про існування якої він усе ж таки зважувався робити здогади. Князь Іриней відчував глибоку потребу мати при собі майстра Абрагама, як живодайну основу всієї двірської машини. Але всі його намагання повернути майстра Абрагама були марні. І аж після тієї фатальної прогулянки, коли князь Іриней утратив свої володіння і влаштував той химерний двір у Зігартсвайлері, майстер Абрагам знову знайшовся, бо і справді, Сприятливішої нагоди годі було й придумати, адже крім того, що...